Avui ens acompanya els estudis de Ràdio Covelles Núria Gené. Ella és l'arxivera municipal de l'Ajuntament de Cubelles Benvinguda. Moltes gràcies. Tot just fa uns dies, Núria Gené presentava l'arxiu municipal a través d'un acte públic organitzat pel grup d'estudis Covellens Amics del Castell. En aquest acte, Núria Gené va parlar de doncs, les tres definicions de l'arxiu municipal. Avui volem exportar aquesta xerrada a través d'aquests micròfons de Ràdio Cubelles i recordar una mica els continguts que Núria Gené va explicar al llarg d'aquesta conferència. Comencem doncs, parlant de la primera de les definicions, que seria el conjunt de documents. Núria, endavant. Eh, doncs sí, com vam explicar, eh, la primera definició eh, es diu que l'arxiu és el conjunt de documents, eh, sigui quina sigui la seva data, la seva forma, el seu supermaterial, que són produïts o rebuts per qualsevol persona física o moral o jurídica, Uh, i qualsevol servei, organisme públic o privat en l'exercici de les seves activitats uh, i conservats pel seu productor o els seus successors, per les seves pròpies necessitats o transferits a la institució d'arxiu competent segons el valor arxivístic i l'àmbit territorial. Bé, aquesta definició no tenia massa, uh -huh. aleshores uh, vaig preparar tota una sèrie de diapositives per explicar-ho detalladament. Uh, primerament, sigui quina sigui la seva forma, o sigui... Uh, pot ser un plànol, una fotografia un pergamí, un manuscrit o un document electrònic uh, la seva data, doncs des de l'antiguitat des de la primera escriptura que trobem uh, fins al 2010 o sigui, creat avui mateix, pot ser un document d'arxiu quan al suport material doncs pot ser en paper sobre metall, fotogràfic sobre pergamí, magnètic les cintes de la ràdio, per exemple uh -huh. uh, produïts o rebuts si es produït ets l'autor si ets rebut, no ets l'autor, però ets el propietari. O sigui, per exemple, si tu reps una carta d'un amic, sí. se formarà part del teu arxiu. Tu seràs el productor. Val. Tu seràs el reunidor, el conservador d'aquells documents. Uh, uh, continuem. Per qualsevol persona física, jurídica o moral, i per qualsevol servei, organisme públic o privat, seria qualsevol ciutadà, empresa o institució, té arxiu. arxiu. Uh, L'exercici de les seves activitats seria el motiu pel qual es reuneix l'arxiu o Si sigui, un fotògraf en l'exercici de les seves activitats fent les seves fotografies eh, reuneix un arxiu o una família que pren imatges de la seva vida quotidiana doncs, formarien part del seu arxiu i aquesta definició és diferent de la de col·lecció que és una agrupació artificial per exemple, si, si jo em dedico a reunir pergamins del segle XVI només perquè són del segle XVI seria una col·lecció de pergamins Uh -huh. En canvi, si busco pergamins que facin referència a casa meva, seria un fons, perquè estic reunint eh, documents que tenen unes característiques comunes. Molt bé, una mica doncs vas exposar aquesta, doncs, una mica aquest, el, el, aquests conceptes, no? que sí. conformarien tots aquests conceptes, aquest conjunt de documents a l'arxiu, aquesta Exacte. primera definició. Exacte. Alguna cosa més a dir d'aquesta primera definició? Passem a la segona. Sí, passem a la segona, potser. Institució o cervell? Sí, eh, l'arxiu és la institució responsable de la reunió, el tractament alimentari, la conservació i la comunicació dels arxius, també nomenat servei d'arxiu, que és doncs, el servei que té l'Ajuntament i que jo porto actualment. Mhm. Uh -huh. Eh, doncs també vaig desengranar una mica a la definició eh, a la reunió de documents, per exemple tenim les transferències de documentació cap a l'arxiu des del propi ajuntament, des dels serveis o també des de particulars i un dels exemples més destacats que tenim doncs, és el fons del Charlie Rivel eh, que conté fotografies, documents personals roba, perruques, maquillatge, llibres retalls de premsa, cartells, quadres una mica de tot, i que, que és important que puguem obtenir fons privats, eh, ja sigui per sessió, ja sigui per digitalització, eh, perquè això representa el futur de la investigació. Uh -huh. I és important tenir-los almenys saber que existeixen perquè els futurs investigadors puguin escriure la seva història. Molt bé. Llavors, a Cubelles que és el que tenim exactament, o està la comarca, aquest fons, el Chalet Rivel, on, on està? Actualment està a l'arxiu comarcal del Garraf, a Vilanova. Uh, bueno, una part està allà, l'altra part està a l'exposició del Charlie Rivel. Uh, esperem en breu poder-lo portar cap aquí, perquè la veritat és que desplaçar-se fins allà últimament es demana bastant de consultar, perquè com, bueno, estan organitzant una exposició, uh, la TV3 també està interessada, Clar. no tenir còpies, i aleshores és mica... Complicat. A uh -huh. part de que la distància fa que no puguem, uh, no puguem descriure'l. Clar. Bé, uh, agil, agilitzaria el treball local de l'Arxiu Municipal. Exacte, exacte. Uh, més coses sobre institució Cervell? Alguna cosa més a dir? Aquesta segona definició de l'Arxiu Municipal? Sí, doncs el tractament uh, tenim previst de cara al 2011 uh, restaurar sis llibres d'actes que estan en molt mal estat, que van ser atacats per fongs i van perdre part part de, de les lletres no es poden llegir i tenim previst de cada l'any que ve doncs portar-los a restaurar en aquesta xerrada méss explica això i després el tractament que fem contra els fongs a l'arxiu mateix amb, amb una solució d'aigua destil·lada i alcohol. per tant els documents es poden recuperar tot i que estiguin en un estat potser allò no prou correctes o, o ni en què es poden restaurar ni en què ja no tenen solució. Bé, el que podem fer a l'arxiu és una, un, rest, bueno, un, un, un tractament d'urgència sí. per parar l'acció dels fongs, però els que estan molt deteriorats ja s'han de portar a una empresa externa. Molt bé. Més coses sobre aquest cervell o institució de l'arxiu municipal, aquesta segona definició que estem comentant? Sí, doncs eh, el tractament que fem també es basa en eliminació de grapes i clips que en l'ambient es rovellen ràpidament i l'extracció de gomes, la neteja amb pinzell i, i amb draps a trapapolvo i el canvi de contenidor de passar de les carpetes d'anelles a les capses i això és una acció que estem duent a terme en l'arxiu històric perquè és diguem-ne el que té més perill, vull dir, és el fons que hi ha més antic, doncs uh -huh. s'ha de fer primer Qui fa aquesta tasca? Bé, jo mateixa Sí, sí, jo mateixa i després, bueno els nois de digitalització també em donen un cop de mà. Molt bé Uh, recordem no, que tens, uh, de moment, fins a principis del mes de gener, mm. hi ha unes persones que es dediquen també a donar suport a aquest arxiu municipal, aquests digitalitzadors. Uh, quantes persones formen aquesta plantilla? Bé, doncs són sis persones, que els tenim gràcies als plans d'ocupació, als plans extraordinaris d'ocupació de, de, de, de Catalunya, i que estan fent... Bueno, tenim tres tasques assignades, la digitalització dels llibres d'actes, que comencen a partir... O sigui, els que tenim en bon estat, els que s'han de restaurar, els hem deixat. Després estan digitalitzant el registre d'entrada, pel tema de, de no fer tantes fotocòpies, i no em pot parar tot l'Ajuntament. Uh -huh. I després estem digitalitzant el fons de Ràdio Covelles. Els revocs, cassets, minidisc... Tot, tot. Tot el que podem. Molt bé. Tornant a, doncs a aquesta segona definició, no sé si vols comentar algun aspecte que no haguem tocat. Uh, bé, bueno, hi ha diversos inventaris i catàlegs, estem intentant actualitzar al màxim possible per poder-los penjar en un futur a internet. Uh, de moment només en tenim un penjat, que és el de premsa històrica. Els altres hi estem treballant. Sobretot pel que fa... O sigui, a mi m'agradaria de cara al futur, intentar donar una mica més de pressa amb l'inventari de l'arxiu històric, més que res, perquè és el que poden consultar els historiadors, que es pot consultar en paper aquí a la biblioteca, però és bo que es pugui consultar des de casa, també. Una mica conèixer que és el que hi ha a l'arxiu municipal, serà aquest inventari, mm. és a dir, no trobaríem els documents, però sí l'inventari. Sí, Allò. la descripció. Sí, la descripció. És a dir, abans de venir aquí ja saps què pots trobar ja saps que trobaràs un expedient d'una cosa o d'una altra hores ja vas amb una idea feta i tu només has de venir aquí i mirar què hi ha dins clar, molt bé algun altre aspecte d'aquesta segona definició que on parlaves no? de, desbrossaves una mica el que és institució cervell pel que fa l'Arxiu Municipal sí, bé, jo penso que bueno, sí, el tema de la conservació i eliminació eh, està parlant de que no es pot conservar tot evidentment que hi ha una normativa de la Generalitat, les taules d'evaluació documental, i que al desembre de l'any passat, com ja vaig explicar, crec que en una entrevista el mes de febrer, sí. doncs tenim un protocol aprovat d'eliminació i tria, i bueno, vaig exposar el que s'havia eliminat fins ara, que és ben poca cosa, com uh -huh. les llicències permís de, dels treballadors de l'Ajuntament, i, i les fotocòpies, fotocòpies de documents, prèvia comprovació que existeixi l'original sempre. Uh -huh. sempre. Cosa que enlenteix la tasca del dia a dia, perquè, clar, si de cada vegada comprovar, el tema del registre és fàcil, perquè està molt ben ordenat, però amb temes d'expedients ja costa una mica més. D'acord. Uh, algun aspecte més sobre aquesta segona definició, Núria? Uh, sí, l'últim aspecte és la comunicació o difusió del servei, que aquí tenim el bloc de l'arxiu i bueno, vaig ensenyar unes diapositives de, de les diferents pàgines El l'he dividir en pàgines al blog, es pot penjar recerques dels historiadors tenim uh, alguna entrevista també de penjada I, i el catàleg de la premsa antiga que és el que deia que tenim a internet i bé, intento actualitzar-lo al màxim possible a vegades el dia a dia costa una mica sobretot uh, quan s'ha de fer recerca sobre un document és fàcil no? agafar un document i fer la transcripció però si el vols emmarcar una mica més en el context doncs, doncs és més dificultós clar uh -huh. mm, en tot que recordem el blog de l'arxiu municipal per a aquelles persones que vulguin ja consultar i conèixer uh -huh. exactament què és el que, el que conté aquest blog sí, és archiucovellas.blogspot.com i per fer una pinzellada ràpida doncs trobem sobretot eh, aquest catàleg que explicaves tu de, de documentació... Catàleg de premsa antiga. Sí. Bueno, doncs tenim, eh, és, és un catàleg que posa la, o sigui, la capçalera de la premsa i les dates que es poden trobar eh, per Plex perquè la premsa aquesta la van, la van cosir sí. uns mesos i tenim la, les vanguardies, notes gràfiques, del 30 al 38, la vanguardia, uns números, també diari de la Marina, mm, sí, són quatre coses, no? Però... És curiós, doncs. Però sí, sí, la, les notes gràfiques és molt curiós perquè eres tot pràcticament d'imatges i et pot ser una idea també. Hi ha alguna cosa que, que clar, tenen digitalitzat a, a la pàgina web de la vanguardia, ho tenen, però és amb molt baixa qualitat. Clar. i aleshores si s'ho es vol fer servir per algun altre aspecte de proposar un llibre, doncs és millor a, a l'original ja que tenim aquí. Sí, exacte. Sí, sí, sí. exacte. Um, no sé si els ullens de Radicovelles, potser hi ha algú que ens està escoltant aquesta entrevista àmplia de l'Arxiu Municipal i es deu preguntar, jo a casa, potser disposo d'un fons fotogràfic d'arxius de premsa, què és el que pot interessar a l'Arxiu Municipal i com es fa aquest de dir aquesta sessió de documents, de fons o de qualsevol cosa que sigui interessant per l'arxiu municipal? Bé, en principi a l'arxiu municipal li pot interessar tot el que tingui referència amb el municipi de Covelles. Eh, sobretot, diguem-ne, a veure, eh, persones relacionat amb persones destacades o un arxiu que sigui temàtic com el que has dit fotogràfic o, o per exemple, de documents audiovisuals també ens interessaria o documents sonors. Uh -huh. Com es fa? Uh, normalment es fa un conveni, una sessió. També pot ser o sigui, conveni, un conveni en sessió que ens accedeixin en al fons. Nosaltres el descrivim i es fa l'acte públic de presentació. I també es pot fer uh, un conveni però que ens deixin la documentació, la digitalitzem i després la tornem. Molt bé, Es a dir, aquestes dues maneres de poder... Sí, hi ha doncs... altres maneres, però aquestes serien les més, les més habituals. Sí, uh -huh. sí. sí. Uh -huh. Perquè clar, hi ha persones que no, que no volen cedir les seves uh -huh. fotografies uh -huh. perquè són familiars o que uh -huh. sigui, i aleshores, bé, perquè estiguin en disposició del públic, doncs més val poder-les digitalitzar que no pas renunciar a elles definitivament. Molt bé, doncs queda clar. Uh, alguna qüestió més d'aquesta segon, segona definició que estàvem donant a conèixer aquest servei de l'arxiu municipal, aquesta, aquest servei com a institució també? No, jo diria que ja, ja hem dit tots els punts claus. Passem doncs, a la tercera definició, que seria edifici. Sí, l'arxiu és l'edifici o part de l'edifici on són conservats i comunicats als arxius, és dit també dipòsit d'arxiu, que en aquests moments tenim dos l'arxiu històric, que està al Casal de Cultura, que és una part de l'edifici i l'altra és l'escorxador, que seria, bueno, l'arxiu administratiu de més de 5 anys fins en teoria fins als 25 anys. Uh -huh. L'arxiu històric seria dels 25 anys fins a una data que sigui. Per tant, l'arxiu municipal es divideix en arxiu històric i arxiu administratiu. Sí, bé, de fet l'arxiu municipal és la suma dels dos, perquè Bé, bueno, és un únic fons. Al fi sí. al cap, tots els documents històrics en el seu dia van ser documents administratius del dia a dia. Clar. Aleshores, nosaltres, bueno, els arxivis no veiem aquesta diferència, no sé què sigui, per problemes d'espai. Uh -huh. O sigui, pot haver tants dipòsits d'arxiu com fons grans sigui. En aquesta tercera definició, que és el que va explicar durant aquesta conferència, Núria? Bé, doncs vaig explicar eh, què agrupava l'arxiu històric, que serien els fons documentals que han perdut la vigència administrativa. En els fons municipals s'acostuma a dir que són els 25 anys, en fons més grans eh, és a partir dels 50, perquè hi ha un, un arxiu central al mig o intermedi, eh, i que no han estat objecte de dictamen d'eliminació i en adquirit valor permanent, o sigui, els que són aptes per a consulta al públic, diguem-ho així, uh -huh. per als historiadors. Aleshores, el nostre arxiu anomenat històric tenim des del 1600 fins al 1992. Clar, eh, hi ha documents que encara tenen vigència administrativa, que no haurien d'estar aquí, però per qüestions de quan es va crear es va i aquí es va quedar. I després tenim també documentació que s'ha d'eliminar, o sigui, en cas dependent d'eliminar-se, mm -hmm. Uh, i pel que fa a l'arxiu administratiu que està situat a l'escorxador doncs reuneix documents que corresponen a les etapes bueno, d'arxiu d'oficina i d'arxiu administratiu l'arxiu d'oficina seria de 0 a 5, eh, és el que està a les oficines i un cop allí ha passat la vigència bueno, eh, el dia a dia aleshores es porta a, a l'arxiu administratiu que és l'escorxador uh -huh. i a l'escorxador tenim documents des del 1930 fins al 2010 no tocarien. Sí. O sí que sigui, tocarian a partir de els 1990, més o menys, uh -huh. fins al fins al 2004-2005. No tocaria fins al 2010. Vale. Però el fet que les oficines estan molt plenes, doncs fa que es porti més ràpid cap a l'arxiu. Molt bé. Uh, no sé si ens hem deixat uh, de comentar alguna cosa més respecte a aquest, uh, aquesta tercera definició, que seria edifici. Hm. Uh, no, penso que bé, bueno, només pot ser la, la definició final d'arxiu municipal, sí. que seria la suma d'arxiu administratiu més l'arxiu històric. O sigui, en el sentit de que, malgrat hi hagi dos dipòsits d'arxiu, l'arxiu sí. és un únic fons és un fons és El cicle de via dels documents se comença des que es creen fins a que es moren Clar. o es conserven permanentment. Molt bé. Uh, això és un repàs d'aquesta conferència que oferies fa uns dies aquí a Cubelles a través d'aquest acte que organitzava el grup d'estudis Covell llengues Amics del Castell. Vas acabar parlar també una mica del futur sí. d'aquest arxiu municipal. Sí. Què bueno, ens pots dir tècnicament? Vaig anunciar que, bueno, degut als problemes de... Bé, bueno, els dipòsits no estan gaire ben acondicionats per ser un arxiu, és l'antic escorxador. El de la biblioteca tampoc és que estigui molt bé perquè, bé, és un espai molt reduït, per les consultes és nefast, no, no es poden fer. I aleshores l'Ajuntament va pensar que s'havia d'habilitar un espai ni que fos provisional per encabir tot l'arxiu. I això serà... Eh, Posem que l'any que ve a eh, la planta soterrani de, dels serveis tècnics que era l'antic ambulatori. Aleshores, la sala de consulta estaria situada a la primera planta. I bé, de moment tenim pressupost per fer-ho. Ja veurem el que es podrà fer perquè d'aquí a final d'any doncs queda molt poc de termini. Però jo... Jo la veritat és que tinc moltes ganes de, de traslladar als arxius almenys la part històrica i part de l'administrativa que es consulta més. Molt bé. Això seria, de moment, una acció provisional, com bé explicaves, perquè el futur, és a dir, un futur més llunyà, l'arxiu municipal... Bé. Hi ha un altre desig per part de l'Ajuntament? Sí, s'està fent un pla d'equipaments culturals... I està previst el 2016 un arxiu municipal nou. No sé jo perquè o encara no. Preguntar. Exacte, això sí. sí la senyora Prudència... De pre... bueno, en tot cas, Ràdio Covellas es posarà en contacte amb l'Ajuntament, amb la seva responsable perquè ens parli d'aquest futur, no? aquest... exacte aquest estudi que s'està fent dels equipaments culturals i, I doncs aquest futur de l'arxiu municipal cap al 2016, que ens doni més detalls. Mm. Núria, no sé si vols comentar alguna cosa més i si no ho deixaríem aquí. Bé, Gràcies. Doncs deixem aquí aquesta entrevista amb Núria Gené, arxivera de l'Ajuntament de Cubelles.